Розділ 37. Годівля дракона У середині літа того останнього року ситуація в шести герцогствах стала безнадійною. Твердині Оленячого замку, яку пірати довго оминали, зненацька було обложено. Від середини зими вони володіли островом Оленячого Рогу і його сторожовими вежами. Фордж Септокувальня... Перше поселення, що стало жертвою перековування, це лихо було названо його іменем. Давно вже стало пристанишем червоних кораблів, де вони поповнювали свої водні запаси. Вже певний час кружляв поголос про вітрильники острів'ян, які кидали якорь біля острова Скрім. Там начебто кілька разів баченої невловимий білий корабель. Більшу частину весни жоден корабель не впливав до Оленічої затоки і не випливав із неї. Це придушення торгівлі було відчутним не лише в герцогстві Бак, а й у усіх торгових селищах на ріках Оленічій, Ведмежій та Синій. Червоні кораблі раптом стали реальністю для купців і лордів Тілту та Фергу. В день середини літа червоні кораблі підійшли до міста Бакіп. Припливли глибокої ночі після кількох тижнів оманливої тиші. Населення обложеного міста затято захищалося, та досі це були вже виголоднілі і розорені люди. Майже всі дерев'яні будови міста спалені дощенту. Частка жителів міста, яким вдалося втекти стрімкими вулицями до Оленячого замку, за оцінками не перевищувала чверті. Хоча Лорд Брайт намагався відновити і забезпечити замок, тижні щільної облоги збирали своє жниво. Глибокі криниці Оленячого замку забезпечували обложених свіжою водою, але всього іншого бракувало. Катапульти та інші військові машини десятиліттями захищали гірло Оленічої ріки, але лорд Брайт перекинув їх на захист самого Оленічого замку. Ніким не стримані червоні кораблі рушили у верхів'ї ріки, несучи в вглибшести герцогств війну та перековування на чоутруту, що поширюється жилою і досягає серця. Коли ж червоні кораблі стали загрозою для самого Трейдфорда, люди Ферроу та Тілту постали перед відкриттям, що більшу частину армії герцогств послана в глибину Суходолу, до Синього озера і ще далі, під самі кордони Гірського королівства. Нобіліці цих герцогств зненацька виявили, що їхні надвірні війська – це все, що стоїть між ними, і смертю, та руїною. Я вийшов з колони, відразу ж потрапив до кола шаленців. Першим, що трапилося, було таке – вовк з усієї сили вдарив мене в груди, відкинувши назад. Тож, веріті, з'явившись зі колони, ледь не впав на мене. Я зробив так, що вона мене зрозуміла. Дав їй знати, що ти в небезпеці, а вона змусила його піти по тебе. Я зробив так, що вона мене зрозуміла. Вона мене зрозуміла!» Нічну оки шаленів, наче цуциня. Тиснувся мордою мені в обличчя, куснув за носа, тоді впав на землю поруч зі мною, наполовину вклавшись мені на коліна. «Він розворушив дракона! Ще не розбудив, але я відчув один порох Ми ще можемо розбудити їх усіх!» Це верить, і зі сміхом вигукував іншим добру новину, спокійно проходячи над нами обома. Підняв у гору свого блискучого меча, мов кидав виклик місяцеві, І гадки не мав про що він. Тому просто сидів, випроставшись на землі, і витріщався на них. Блазень був блідим і втомленим. Кетрікін, як завжди, дзеркало свого короля, усміхалася його посмішкою, ділячи його торжество. Старлінг дивилася на нас усіх жадібними очима менестреля, закарбовуючи в пам'яті кожну подробицю. А Кетл, чиїй долоні та кисті були тепер срібними, обережно опустилася на коліна біля мене і спитала: З тобою все гаразд, фіце Чиверлі. Я глянув на її руки, покриті магією. Що ви зробили? спитав її. Тільки те, що було необхідно. Вереті забрав мене до ріки в місті, відтепер наша праця пробігатиме швидше. Що з тобою трапилося? Я не відповів, натомість прошив Вереті поглядом. «Ви відіслали мене, щоб я не пішов за вами. Знали, що я не зумію розбудити драконів, але хотіли усунути мене з дороги. Я не міг приховати обурення і жалю, яке відчував. Вереті послав мені одну зі своїх давніх посмішок і відповів без усякого шкодування. «Ми добре знаємо один одного, чи не так?» Це й усе, що він взволів кинути мені замість перепросин. Тоді його усмішка поширшила. Так, доручення, за яким я тебе послав, було дурним. Але дурним виявився я, бо ти зробив це. Розбудив одного дракона чи принаймні розворушив його. Я захитав головою. Так, ти це зробив. Ти, напевно, відчув хвилі скілу ще до того, як я до тебе дістався. Що ти зробив, аби його розворушити? На кам'яних кабанячих іклих загинув чоловік. Рівним сухим тоном промовив я. Може, саме так і будять драконів. Смертю. Я не міг висловити болю, який відчував. Беріті взяв те, що мало бути моїм, і віддав його Кетл. Він завинив цю скіл близькість мені, а не комусь іншому. Хто ще зайшов так далеко і так багато йому віддав? Як міг він не допустити мене до висікання свого дракона? Це був справдішній скіл голод, але тоді я не знав цього. У той час я відчував лише, як досконало він пов'язаний із Кетл і як твердо віштовхує мене, забороняючи приєднатися до цього зв'язку. Відгородився від мене так, наче я був регалом. Я покинув дружину і дитя, перетнув усе королівство шести герцогств, щоб йому служити, а тепер він мене відкинув. Це мене він мав взяти над річку, бути поруч зі мною, коли я напуватимось магією. Я ніколи не здогадувався, що спроможний на такі ревнощі. Нічний окий припинав гарцювати довкола Кетрікін, повернувся до мене, всунув голову мені під пахву. Я потер йому горлянку, притулив. Він принаймні був моїм. «Вона мене зрозуміла!» – схвильовано повторив він. «Я зробив так, що вона зрозуміла, і йому сказала, що він мусить йти!» Кедрикін підійшла до мене і зізналася. «Я мала дуже сильне відчуття, що тобі потрібна допомога. Довелося довго наполягати, але врешті Веріті покинув дракона і пішов до тебе. Ти поранений?» Я поволі звівся на ноги, струсив із себе пил. «Поранена тільки моя гордість, бо мій король повівся зі мною, як з дитиною. Міг би й сказати, що воліє товариство Кетл. Якийсь спалах в очах Кетрікін нагадав мені, з ким я розмовляю. Та вона приховала, що її гордість поранена, як і моя. Промовила Лишень. «Ти казав, що було вбито чоловіка?» «Не я його вбив. У темряві він упав на кам'яні кабанячі Ікла, і ті його прохромили. Але я не бачив жодного пороху драконів». «Не смерть, а пролите життя», – сказала Кетл Вереті. «Це можливо» як запах свіжого м'яса, що буде виголоднілого майже до смерті пса. Вони голодні, мій королі, та їх ще можна розбудити, якщо ви знайдете спосіб нагодувати їх». «Мені не подобається, як це звучить», – скрикнув я. «Це не те, що мусить нам подобатися чи не подобатися», – тяжко промовив Веріття. «Така природа драконів. Мусять бути наповнені, а наповнює їх життя. Слід віддати його добровільно, створюючи їх». А дракони, здійнявшись у повітря, самі візьмуть те, що їм потрібно для виживання. Що, на твою думку, пообіцяв їм король Вайздом за подолання червоних кораблів? Кетл докірливо здійняла палець на блазня. Блазню, зверни на це увагу і розумієш, чого ти такий утомлений. Торкнувшись скілом, ти з нею з'єднався. Тепер вона притягує тебе до себе, а ти думаєш, що це тільки твоя жалість. Але вона забере все, що їй потрібно, аби злетіти. Навіть якщо це саме твоє життя. Щось я геть нічого не розумію, проголосив я. А коли мій глузд урешті повернувся до мене, вигукнув Регал послав війська. Вони марширують сюди, не далі як за кілька днів дороги звідси. Здогадуюся, що вони поспішають, рухаються як мого швидше. Біля колон поставлено на сторожу, щоб не дати веріті такти». Була вже пізня ніч, коли я зумів усе второпати. Кетл і Веріті справді вирушили до річки майже відразу після мого відходу. Скористалися колонною, щоб дістатися міста, там обмили скілом руки кетл і відновили силу Веріті. Кожен погляд на її срібні кисті будив у мені голод скілу, що став уже ледь не жагою. Я не зізнавався у цьому собі і намагався приховати це від Веріті. Навряд чи зумів його обманути, але він не змушував мене до відвертості. Свої ревнощі я маскував, ховаючись за іншими виправданнями. Гаряче заявив їм обом, що лише завдяки чистій удачі вони не зіткнулися там із реголовою групою. Вереті спокійно відповів, що знав про ризик, і зважився на нього. Мені чомусь завдало болю те, що мій гнів лишив його настільки незворушним. Повернувшись, вони виявили, що блазень відбиває камінь, який ув'язнював дівчину на драконі. Обчистив ділянку довкола однієї лапи, взявся за іншу. Сама лапа зоставалася безформним шматком каменю, але блазень наполягав, що чує її всередині, неушкоджено. Був певен, що дівчина хоче від нього одного – звільнити дракона з пастки, яка його тримала. Коли його знайшли, тримтів від виснаження. Кеттел наполягла, щоб він негайно ліг у постіль. Взяла останній, уже кілька разів заварюваний шматочок ільфійської кори і витуснула з нього все можливе, готуючи блазнові останній чай. Попри дурманне зілля, він заставався відособленим і втомленим, майже не цікавлячись, що зі мною трапилося. Його стан дуже мене стурбовав. Принесена мною звістка про регалових людей поставила всіх на ноги. Після вечері вереті послав Старлінг, блазня та вовка стерегти вхід до каменярні. Я певний час просидів біля вогнища з холодною мокрою шматиною, обв'язаною довкола опухлого і покритого синцем коліна. Вгорі на драконячому помості Кетрікін підтримувала багаття, Веріті і Кеттел працювали з каменем. Сарлінг, допомагаючи Кеттел розшукати ще трохи ельфійської кори, знайшла насіння Каррісу, яке дав Менічейд. Стара негайно ж його привласнила і заварила напій для підкріплення сил, яким вони зділилися з Веріті. Розмах їхньої праці прибрав загрозливого темпу. Також вони знайшли насіння сонцекльошу, яке я купив так давно, шукаючи можливої заміни ельфійській корі. Лукаво посміхнувшись, Старлінг спитала, навіщо я його вношу. Коли я пояснив, пирснула сміхом і нарешті пояснила, що його вважають афродізіаком. Я згадав слова продавця трав і сам собі похитав головою. Наче й помічав гумор ситуації, але на сміх чогось не тягло. Задівшись самотньо біля вогнища, я потягся до нічного кого. «Як там?» «Зітхання». Менестрелька воліла б грати на своїй арфі, непохуче волів би оббивати ту статую, а я волів би полювати. Якщо небезпека надходить, то вона ще далеко. Сподіваємося, що там вона і зостанеться. Тримайся стежки, друже. Я покинув табір і кам'янистим насупом піднявся на поміст дракона. Три його лапи вже були вільні, Беріті працював з останньою, передньою. Якусь мить я стояв поруч із ним, але він не зволив мене помітити». Натомість далі вбивав і шкрябав, постійно бурмочучи собі під носи дитячі віршики чи застільні пісні. Я прошкутульгав кетрікін, яка апетично докладала дров до вогнища, дістався місця, де Кетл, задивившись кудись далеко, гладила долонями драконячий хвіст. З-під її рук поставали лузки, потім вона збагачувала їх подробицями та додавала їм текстури. Частина хвоста ще залишилася прихованою в камені. Я сперся було обтовстий шматок хвоста, щоб не трудити побита коліно. Так ето одразу ж вистромчилося і засичало на мене. Не роби цього. Не торкайся його. Я відсахнувся від дракона. Я вже торкався його раніше, зауважив обурено. І це не шкодило. Це було раніше, а зараз він куди ближче до завершення. Вона підвела голову, зустрілася поглядом зі мною. Навіть при світлі вогнища й міг розгладіти, який товстий шар кам'яного пилу покриває її обличчя прилипший й довій. Здавалося страшенно втомленою, а водночас повною якоїсь шаленої енергії. «Дракон може потягтися до когось настільки близького веріті, як ти, а ти не досить сильний, щоб йому відмовити. Він втягнув би тебе повністю. От який він сильний, так велично сильний!» Останні слова Кедл промовила наспівним тоном знову провівши долонями вздовж драконячого хвоста. Я побачив, як слідом за її дотиком на мить з'являється колір. «Чи хтось зволить усе мені пояснити?» – роздратовано спитав я. Вона розгублена на мене зиркнула. «Я намагаюся. Вереті намагається. Та хто, хто, а ти маєш зрозуміти, наскільки втомливими можуть бути слова. Ми намагаємося і намагаємося розповісти тобі, але твій розум не може цього збагнути. Це не твоя провина». «Слів недостатньо, а включити тебе тепер до нашого скилення надто небезпечно!» «А поможете мені збагнути потім, коли дракон буде вже завершений?» Стара глянула на мене, її обличчям промайнуло щось схоже на жаль. «Фіце, Чіверлі, мій любий друже, коли дракон буде завершений, точніше сказати, що це ми з Веріті обоє завершимося, а дракон розпочнеться!» «Не розумію», – сердито буркнув я. «Він же тобі казав!» А я повторила, попереджаючи влазня. Дракони живляться життям. Усім життям відданим добровільно. Ось що потрібно, аби дракон ожив. І це зазвичай не одне життя. За давніх часів мудреці прибували до міста Джампі як групи скілу, як цілість. А це дещо більше, ніж сума частин, і вкладали це все у дракона. Дракон мусить бути наповненим, а я і Веріті мусимо віддати драконові всіх себе. Кожну часточку свого життя. Для мене це легше. Еда знає, що я прожила більше літ, ніж було мені приділено. І не маю бажання залишатися в цьому тілі. Та для веріті це тяжче. Куди тяжче? Залишає свій престол, свою милу, кохану жінку, свою любов до створення речей власноруч. Залишає їзду верхи на гарному коні, полювання на оленів, прогулянки між власними людьми. О, я вже відчуваю це все у драконі. Ретельне нанесення туши на карту, дотик чистого пергаменту до його долонь. Тепер я знаю навіть запах його чорнила. Він вклав усе це в дракона. Для нього це тяжко, та він це робить. А біль, яким за це платить, ще одна річ, яку вкладає в дракона. Коли злетить, це розпалить його лють проти червоних кораблів. Насправді є тільки одне, чого він пошкодував своєму драконові. І, можливо, через це єдине зазнає невдачі так близько до мети. «І що це таке?» – мимоволі спитав я. Її старичі очі зустрілися з моїми. «Ти не дозволив помістити тебе в дракона. Знаєш, він міг би зробити це незалежно від твого бажання. Міг просто сягнути назовні та втягти тебе всередину. Та він відмовляється. Каже, що ти надто любиш життя, тож він не відбере його в тебе. Що ти і так надто велику частку віддав королю, а той відплатив тобі тільки болими тяготами. Чи знала вона, що цими словами повертає мені Вейті? Здогадуюсь, що так. Я багато дізнався про її минуле, коли ми з нею ділили наш скіл. Розумів, що таке переживання могло бути двостороннім. Кетл довідалася, як я любив свого дядька, і як я болісно сприймав те, що він виявився настільки від мене далеким, коли я дістався сюди. Я негайно підвівся, щоби з ним порозмовляти. «Піце!» – гукнула вона, завернувши мене. Я хотіла б, щоб ти знав про дві речі, хоч вони можуть виявитися болісними для тебе. Я приготувався. Твоя мати тебе любила, – тихо сказала вона. Кажеш, що не можеш її згадати, насправді ж не можеш їй простити. Та вона з тобою там, у твоїх спогадах, була високою і білявою жінкою-горянкою, і вона тебе любила. Не з власної волі з тобою розлучилася. Її слова водночас розгнівали мене і приголомшили. Я відштовхнув від себе дароване нею знання. Знав, що не маю жодного спогоду про жінку, яка мене народила. Знову і знову поривав свою пам'ять і не знаходив там жодного її сліду. Жодного. «А друга річ?» – холодно спитав я. Кетл не зреагувала на мій гнів нічим, крім жалості. «Така ж погана, а може ще й гірша. До того ж ти вже її знаєш». Сумно, що єдині даронки, які я можу дати тобі каталізатору, що змінив мою живу смерть на присмертне життя, це речі, які ти вже знаєш. Та є, як є, тож я скажу тобі: ти ще кохатимеш. Знаєш, що ти втратив свою весняну дівчину, своє молі на пляжі, з розвіяним вітром каштановим волоссям у червоному плащі? Надто довгою була ваша розлука і надто багато всього трапилося з вами обома. І насправді ви не одне одного кохали. Кохали ту пору вашого життя. Це була ваша весна. Життя у вас кипіло. Війна стояла на порозі, і ваші тіла були сильними і прекрасними. Озирнись, згадай усе. Ти помітиш стільки ж суперечок і сліз, скільки й любовних пестощів і поцілунків. Фіце, будь мудрим. Відпусти її та збережи ці спогади незайменими. «Пам'ятай про неї все, що можеш, а їй дозволь зберегти в пам'яті того шаленого і сміливого хлопця, якого вона кохала. Бо і він, і та весела маленька паночка тепер не більш як спогади». Вона труснула головою. «Не більш як спогади». «Ви помиляєтесь!» нестямно скрикнув я. «Ви помиляєтесь!» Від мого крику Кетрікін схопилася на ноги. Глянула на мене зі страхом і тривогою. Я не міг на неї дивитися. Висока і білява, Моя мати була високою і білявою. Ні, я нічого про неї не пам'ятаю. Пройшов повз неї, незважаючи на біль у забитому коліні. Обійшов довкола дракона, на кожному кроці посилаючи йому прокляття, жбурляючи в нього свої почуття. Хай і він відчує те саме. Діставшись веріті, що працював над лівою передньою лапою, я присів на почепки поруч із ним, Несамовито прошепотів. «Кетл каже, що ви помрете, коли дракон буде завершений. Що ви вкладете у нього усього себе. Я, мабуть, поганої зрозумів. Скажіть, що я помиляюся». Він відхилився на п'ятах, змахнув відбиті раніше осколки. «Ти помиляєшся», – відповів м'яко. «Можеш узяти мітлу і підместитися?» Я підняв мітлу, підійшов до нього, більше маючи охоту поламати її йому над головою, ніж ужити для прибирання. Виріті відчував кипіння мого гніву, я знав це, а все ж повторив жестом своє прохання почистити його місце праці. Я зробив це одним шаленим змахом. «От», – лагідно промовив він, – «у тебе гарний гнів, могутній та сильний. Думаю, що візьму його для дракона». Я відчув поцілунок його скілу, легкий, як дотик крила метелика. Мій гнів ухоплено, цілковито вирвано з моєї душі та зметено до... «Ні, не йди за ним». Делікатний скіл поштовх від Веріті, і я повернувся до свого тіла. За мить виявив, що сиджу на пласкому камені, а весь світ довкола мене йде обертом. Я повільно схилився вперед, піднявши коліна, щоб спертися об них головою. Страшенно нудило. Мій гнів зник, йому на заміну прийшла німа втома. Ось, вів далі Верті. Я зробив, як ти просив. Думаю, тепер ти краще розумієш, що означає вкласти часточку себе у дракона. Хочеш ще погодувати його з собою? Я мовчки похитав головою, боявся розтолити рота. Я не помру, коли дракон буде завершений, Фіце. Мене буде поглинуто, це правда, цілком дослівно. Та я триватиму далі, як дракон. Мені повернувся дар мови. А Кетл? Кестерл буде часткою мене. І її сестра Гал. Але я буду драконом. Знову повернувся до цього нещасного лупання каміння. як ви можете так зробити?» У моєму голосі було повно звинувачень. «Як ви можете зробити так із Катрікін? Вона зирклася всього, щоб прийти сюди до вас, а ви просто покинете її самотньою і бездітною!» Веріті схилився вперед, аж уперся чолом у дракона. Нескінченне лупання припинилося. За якийсь час він глухо сказав. «Відси!» Тобі слід стояти тут і розмовляти зі мною, доки я працюю. Щойно я вирішую, наче в мені геть не зосталося якихось сильних почуттів, ти пробуджуєш їх у мене. Здійняв обличчя, глянув на мене. Сльози проклали дві доріжки в сірій камінній пилюці. А який вибір я маю? Просто покиньте цього дракона, повернімось до шести герцогс, зберемо народ і биймося з червоними кораблями, мечем і скілом, як раніше. Можливо. Можливо, ми всі загинемо, не діставшися Джампі. Невже це кращий кінець для моєї королеви? Ні. Я віднесу її назад до Оленячого замку і очищу узбережжя, а вона довго і добре правитиме, як монархиня. Ось так. Я вирішив дати їй це. «А спадкоємець?» – гірко спитав я. Він утомлено знизав плечима і знову взявся за золото. «Ти знаєш, що так мусить бути?» Твоя донька буде сподкоємицею. Ні! Погрозити мені цим ще раз, і я поскілю Барічу, щоб він тікав із нею, хоч як ризикований цей скіл. Ти не можеш поскілити до Баріча, м'яко зауважив Верітя. Здається, саме примирявся до драконового пальця. Чиверлі закрив його розум від скілу багато років тому, щоб його не використано проти Чиверлі як блазня проти тебе. Чергову маленьку таємницю з'ясовано. Та що мені від цього? Виріть і прошу, я вас благаю, не робіть зі мною такого. Куди краще мені теж бути поглинутим драконом. Я пропоную вам це. Візьміть моє життя і нагодуйте ним дракона. Віддам усе, що в мене попросите, але обіцяйте, що мою дочку не буде принесено в жертву трону провісників. Цього я не можу тобі пообіцяти, тяжко сказав він. Якщо у вас зосталося хоч якесь почуття до мене, почав були я, але він перебив мене. Невже ти не можеш зрозуміти, хоч скільки б я повторював? Я маю почуття, але я вклав їх у дракона. Я зумів підвестися. Пошкоти лягав геть. Не було більше, що казати. Король чи людина, дядько чи друг, здається, я втратив усяке розуміння, хто він тепер. Коли я до нього скілив, натикався лише на його стіни. Коли тягся до нього вітом, помічав, що його життя мерехтить між ним і кам'яним драконом. А останнім часом здавалося, що воно яскравіше палає не у веріті, а в драконі. У таборі не було нікого, вогнище майже погасло. Я доклав до нього хмизу, тоді сів, попоїв в'яленого м'яса. Свинини майже не залишилося, невдовзі знову доведеться полювати. А радше нічного комускетрікін доведеться полювати. Разом вони, здається, легко здобували м'ясо. Моє вболівання над власною долою дещо розвіялося, а втім я не міг побажати собі нічого кращого за бренді, щоб утопити у ньому сум. Врешті-решт, з огляду на небагатий вибір цікавих альтернатив, я подався спати. І я поспав на власний лад. У снах з'являлися грізні дракони, а гра дивно змінилася. Я намагався вирішити, чи достатньо сили в червоного каменя, щоб полонити моль. Мої сновидіння були хаотичними і незв'язними. Я часто виринав уяву та вдивлявся в темряву довкола намету. Потягся було вітом до місця, де нічного киблукав вблизу маленького багаття, а Старлінг і Блазень тим часом спали по черзі. Перенесли свій вартовий пост на вершину пагорба, звідки відкривався добрий огляд на дорогу з кілу внизу. Мені слід було вийти і приєднатися до них. Натомість я перевернувся з боку на бік і знову занурився у свої сни. Мені снилося, що підступають реголові війська. Не десятками, а сотнями. Золото-коричневі солдати вливаються у каменярню, щоб притиснути нас до прямовисних чорних стін і повбивати всіх. Вранці я прокинувся від холодного дотику вовчого носа. «Тобі потрібне полювання!» – серйозно сповістив він мене, а я з ним погодився. Вийшовши з намету, побачив Кетрікін, що саме спускалася з помосту. Розвиднілося. Її вогні вже не були потрібними. Могла поспати, але вгорі, біля дракона, далі тривало нескінченне лускання і шкрябання. Наші погляди зустрілися. Вона зеркнула на нічне око. «Ідете полювати?» – спитала нас обох. Вовк поволі медальнув хвостом. «Візьму лука», – заявила вона і зникла у своєму наметі. Ми чекали. Вийшла з луком, перевдягнена в чистіший каптан. Я не хотів дивитися на дівчину на драконі, коли ми проходили повз неї, а як проминали колону, зауважив. Якби ми мали більше людей, слід було б поставити двох на варті тут, а двох над дорогою. Кетрікін кивнула на згоду. «Як дивно. Знаю, що вони наближаються, аби нас убити. Розумію, як мало в нас шансів уникнути такої долі, та ми однаково йдемо полювати, здобувати їжу, наче їжа найважливіша». «Так і є. Їжа – це життя. А все ж мусимо їсти, щоб жити», луною повторила Кетрікін думку нічного кого. Ми не помітили жодної здобичі справді гідної її лука. Бувк піймав кролика, вона підстрелила яскраво перого птаха, Закінчилося тим, що ми руками ловили форель і до полудня наловили досить, щоб вистачило всім. Принаймні на сьогодні. Я випатрав рибу на березі струмка, а тоді спитав Кетрікін, чи вона не заперечуватиме, якщо я залишуся тут і скупаюся. Насправді усі ми були б тільки вдячні, відповіла вона, а я усміхнувся. Не стільки з її піддражнювання, скільки тому, що вона досі не таке спроможна. Невдовзі я почув, як вона хлюпається у струмку, вгору течії від мене. Нічний тим часом дрімав на березі з черемом повних риб'ячих нутрощів. Минаючи дівчину на драконі, на шляху до табору, ми побачили блазня. Згорнувся клубочком біля неї на помості і міцно спав. Кідрікін розбудила його та вилаяла за свіжі сліди долота на драконячому хвості. Він не виявив жодної скрухи, лише сказав, що Старлінг зголосилася чергувати до вечора, а він справді воліє спати тут. Ми наполягли, щоб він повертався до табору разом з нами. Йдучи до намету, ми перемовлялися. Зненаська Кетрікін звеліла нам зупинитися. «Цить!» – скрикнула вона. «Тоді, слухайте!» Ми завмерли на місці. Я очікував, що старлин ось-хось гукне до нас, попереджаючи про небезпеку, нашорошив вуха та не почув нічого, крім вітру в каменярні та далеких пташиних голосів. Замить зрозумів, наскільки це важливо. «Береті!» – гукнув я. Увіпхнув рибу блазневі в руки і побіг туди. Кетрікін мене обігнала. Я боявся застати їх обох мертвими, боявся, що з нашої відсутності на них напала реголова група. Те, що постало мені перед очима, було не менш дивним. Веріті та кетл стояли пліч-опліч, дивлячись на свого дракона. У пополудневому сонці він сяяв чорнотою і поблискував, як добрий кремінь. Велику тварину завершено. Кожна луска, кожна складка, кожен кіготь були бездоганними до найменших дрібничок. Перевершує всіх драконів, яких ми бачили в кам'яному саду», – заявив я. Двічі обійшов його, і з кожним кроком моє захоплення ним наростало. Тепер від життя у ньому могутньо палало, сильніше, ніж у Веріті Чикету. Майже шокувало, що драконові боки не роздимаються при диханні, що він не ворушиться у вісні. Я глянув на Веріті, і попри гнів, який відчував досі, змушений був усміхнутися. «Він досконалий», – тихо сказав я. «Я провалився», – безнадійно промовив він. Кетл жалісно притакнула. Зморшки на її обличчі поглибилися. На вигляд їй було літ двісті, як і Веріті. «Але ж його завершено, мілорде!» – тихо звалася Кетрікін. «Ти ж казав, що мусиш це зробити. Завершити дракона!» Вереті повільно хитнув головою. «Завершено висікання, та не завершено дракона!» Він озирнувся довкола, оглянув нас, а ми вдивлялися в нього. Я бачив, як він намагається дібрати належні слова. Я вклав у нього все, чим я є. Все, крім того, що змушує моє серце битися, а подих розходитися тілом. Як і Кетл, це ми теж віддамо. Та цього однаково не досить. Він поволі підійшов уперед, сперся об свого дракона. Затолив обличчя схудними руками. Всюди, довкола нього, довкола його тіла, що торкалося каменю на шкірі дракона, ішла хвилями аура барв, бірюзові луски, обрамлені сріблом, мерехтіли на сонячному світлі. Я відчував, як його скіл переливається в дракона, сучився з веріті в камінь, як чорнило просочується в аркуш. Король вверіті, негучно застеріг я. Він застогнав, вивільнився від свого творіння. Не бійся, Фіце, не дозволю йому взяти надто багато. Не віддам свого життя марно. Вздійняв голову, оглянув нас усіх. Дивно, промовив тихо. Міркую, чи так почуваються перековані. Мати змогу згадати те, що почував колись, але не мати змоги відчувати це. Мої любові, мої страхи, мої печалі. Усе пішло в дракона. Я не пошкодував нічого. Але цього не досить. Не досить. Мілорде веріті! Старичий голос Кетл був надламаним. З нього зникла вся надія. Вам доведеться взяти фіцца Чеверлі. Іншого виходу нема. Глянула на мене. Її очі колись такі блискучі здавалися тепер сухими чорними камінцями. Ти сам це запропонував, нагадала вона мені. Усе твоє життя. Я кивнув. Якщо ви не заберете моєї дитини, – тихо додав я. Глибоко вдихнув, набрав повні легені повітря. Життя. Теперішнє. Це все життя, яке я мав. Весь час, який я міг віддати. Мій королю, не укладатиму жодної угоди. Якщо вам потрібне моє життя, аби дракон злетів, ось воно. Беріть. Беріть і ледь похитнувся. Дивився на мене. Ти майже змушуєш мене відчувати знову. Але він здійняв срібного пальця, осудливо вказав ним. Не на мене, на кетл. Заговорив, а наказ його був твердим, як камінь його дракона. Ні, я вже тобі казав, ні. Ти більше не розмовлятимеш із ним про це. Я тобі забороняю. Поволі опустився навколішки і тоді сів біля дракона. Кляти насіння карісу, додав тихо. Завжди залишає тебе, коли найбільше потребуєш його сил. Клята штука. Тепер вам слід відпочити, – по-дурному промовив я. Насправді він і не міг зробити нічого іншого. Таким насіння карісу залишає того, хто його вживав. Порожнім і вичерпаним. Я аж надто добре це знав. «Відпочити», – Гірко сказав Вереті. На цьому слові його голос зламався. Так, Встигну добре відпочити, доки солдати мого брата знайдуть мене і переріжуть горлянку. Встигну відпочити, доки сюди дістанеться його група та спробує привласнити мого дракона. Так і знай, Фіца, саме цього вони і прагнуть. Це, звичайно, не спрацює, принаймні, я так не думаю. Його думки вже блукали. Хоча це можливо, він ледь зітхнув. Якийсь час вони були пов'язані зі мною з кілом. Може, цього вистачить, коли мене вб'ють, а його заберуть?» Посміхнувся примарною посмішкою. Регал дракон! Думаєте, залишить від оленячого замку камінь на камені?» Позаду нього зігнулася Кетл, спершись обличчям об коліна. Я здогадувався, що вона плаче, але коли повільно впадала на бік, її обличчя було розслабленим і нерухомим, очі заплющеними. Мертва або спить глибоким сном, вичерпана насінням карісу. Після того, що сказав мені Веріті, це вже не мало особливого значення. Мій король простягся на голому п'єдесталі, всипаному дрібним камінням. Заснув біля свого дракона. Підійшла Кетрікін, сіла поруч із ним. Схилила голову на коліна і заплакала. Не тихо. Ридання, що стрясало її, могли б розбудити і кам'яного дракона. Та не розбудили. Я подивився на неї. Не підійшов, не торкнувся, знав, що це було б даремно. Натомість глянув на блазня. «Слід принести покривали і влаштувати їх зручніше», – сказав я безпорадно. «О, так, звичайно. Чи може бути краще завдання для Білого Пророка та його каталізатора?» Він взяв мене за руку. Його дотик відновив скіл-зв'язок між нами. Гіркота. Гіркота пропливала крізь нього разом із кров'ю. Шість герцогств упадуть. Світ загине.